Brassa, brassa, mandelmassa och hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy, filmar, Niklas och Emilio En av Sveriges största filmpodcast. det är jag, Tommy Jansson och med mig idag har vi Niklas Lundqvist Yes, hallå Och Emilio Spinetti från fjärran söder Italien. Uh, Öster Sitter i nacka. nacka <laughs> Close enough, allt väl mina vänner Verkligen, verkligen Ja, det är bra, känns som vi har mycket att tala om Jaha, du hoppar in direkt på schemat. Du, du vill inte berätta om dina Håkan Hellström- anekdoter du hade i helgen. Nej, att det var en väldigt trevlig konsert men att eh, Håkan Hellströms fans kan bli ganska så här eh, bitchiga mot varandra. Min kompis Lisa började nästan slåss med en annan tjej <laughs> på de fem i scenen. Eh, så det finns, eh, finns ett mörke där ändå. K kanske er gamla broderdaget här en sån Jag skulle fans. säga det. Ja. Det är väl kvar idag. Ja. Spökar där på festivalområdet ja. Vi har ett fullspäckat Schema idag eh, Niklas, vad är det för filmer vi ska prata om? Eh, sk huvudsakligen så är det så Ska ha Emilio varit och sett eh, One Direction-filmen This is us <laughs> <laughs> ja, Är det huvudsakligen? Eh, ja, det måste väl anses vara huvud... så, vi kom, så vi kommer att ställa in det här avsnittet Skifta ja, lite exakt. fokus tycker jag men okay. ja. Ja. Några nya målgrupper ja. eh, Vi ska... <laughs> Ja, vi, vi ska även prata om Netflix-serien Orange is the New Black och sen uh, Tolkarfilmen No You See Me och svekrullen The Conjuring. Fullspäckat, som du sa om Fan, vad skönt! Men vi har lite nyheter vi kanske vill riva av också. Niklas, du håller ju på att hoppar i stolen nästan. Du, du vill ju <laughs> fråga Emilie någonting. Just det. <laughs> <laughs> Från att vart Totalt ointresserad av Avengers 2 så har den nu rusat upp bland filmer som jag i alla fall lite intresserad av. Mm. För att en gammal favoritskådis, James Spader, har då säkrat skurkrollen som en karaktär som heter Ultron. Filmen heter ju Avengers 2 Age of Ultron, vill jag minnas. Och då är jag nyfiken... På vem den här Ultron är Och varför James Spader har fått rollen Och Emilios uh, reflektioner kring det här För jag bara avbryta det snabbt innan, uh, James Spader Du är ju fan av honom Ja men lite så här hatkärlek Det är mest uh, vår gamla musikläggare Daniel Gleisner som har ett lite så ambivalent uh, Förhållande till James Spader Vi såg honom i den här Stargate-filmen Och tyckte han var fantastisk där Och där var han också en hjälte och Han, han hette Daniel också, precis som Daniel Gleisner Sen så, sen så märkte vi att han hade gjort mest sliskiga roller i filmer som Sex, Lögner Läng, och ett videoband och eh, Wolf, Crash. Vart med Boston League har han varit med med Star Trek? Eh, Boston League? Ja, ja. Oh, vad heter han? Captain Kirk. <laughs> <går> <coughs> Captain Kirk. <milk> <tryff> ja, Tack. Ja. Det satt Så, långt i Bajsandes. han är ju ingen annan för mig, han är bara Kirk. Det är bara från toaletten i Nacke. Han ju, har ju även gjort en cameo i Seinfeld också. Av min Lincoln. Ja just det. Aha, det jag jag ah. Ja, det kommer inte hårt. Jag blir redan försenad. men den här Ultron, är det den här figuren som dyker upp i sluttexterna på Avengers 1? Nej. Nej, det är det inte. Ultron är en Robot skapad av, av Vad heter han? Pym Det beror på vilken story du läser Förstås Ja det kan du göra. jag vet inte, jag vet inte mycket om Om honom, jag är inte så jätte Avengers jag, jag kanske ska ta över då Ja det kan du yes. göra det, men för att det, det, det Jag vet är väl att han är, alltså Henry Pym Skapade honom, alltså, han ville jobba med AI så då skapade han honom och eh, Sen eh, skete sig så det är en AI som har spårat, spårat ur helt enkelt? Ja. Tror du att han kommer vara ganska omänsklig i den här rollen? Ja, spelningen? ingen aning. Uh, vad hoppas ja. du på? Jag hoppas inte på någonting. Alltså grejen är... Jag, alltså, jag, Tråkigt. Jag, ja, men alltså, jag är inte så jätte avengers människor Så jag vet inte vem Ultron är. jag har ingen koppling till honom personligen. Jag, jag, det blir väl kul att se en ny skurk. Men jag har ingen. Jag vet inte vem man är. Så han kan spela honom hur fan han vill. Uh, och jag har ingen koppling till James Spader heller. Så, jag är, är helt, helt likgiltig till det här och, Helt fel person att fråga ja. <laughs> var ja. Men varför är inte, eh, den här skurken då Som dök upp i sluttexten i Ska inte han vara med? Det jag någonting? antar att han ska vara med Jag, jag vet faktiskt inte han, han kommer säkert dyka De spar nog honom till tredje filmen han, ja. han ska vara lite smockad i luften Kanske <laughs> Han hänger där <laughs> uh, uh, I en annan dimension Just det, ja Ja, men det, då var det inte så mycket mer. Ja, det, det, det jag har eh, lyssnat på vissa podcast när de har pratat om den här Ultron. Det finns ju många olika sådana stories, eh, Origins, och så där, där de tar hand om den här. Och de läste väl en som eh, heter exakt samma sak som undertiteln till Avengers 2, eh, alltså Age of Ultron. Där de ska tydligen åka tillbaks i tiden för att stoppa den här Ultron, alltså uppfinningen för att han ska tydligen demolera hela världen och han ska tydligen vara svårstoppad eftersom att han har någon knasig metall eller någonting i kroppen, jag kommer inte riktigt ihåg jag är inte så jätteintresserad jag heller men jag lyssnar på det i alla fall. men vilket händer då att de rör ihop det, med massor med tidsresor och paradoxer när de åker tillbaks och ultran inte har uppfunnits, är det massor med andra uppfinningar som inte finns och världen ser problematisk ut Mm. Så måste de åka tillbaka igen. Då är det Wolverine Wolverine förstås som åker tillbaka i tiden. <laughs> <laughs> så, men eh, de hade tiden gått ut med den också. Eh, den fick ju rätt så dålig. den ju, Just den eh, originserien eh, var den rätt sågad av fansen. Vad jag fattar det som. Men inget eh, som gör den här filmen nu. Eh, det, det är väl fortfarande Josh Wieland, antar jag. Mm. Har vi gått ut och sagt att det är ett nytt och eh, organiskt manus. Ja, manus. Det har ingenting med tidning att göra. Så det kommer det... vi kommer nog inte bli några tidsresor som... Det jag är mer intresserad av i sådana fall är att vi kommer ha Quicksilver och Scarlet Witch med i i nästa Avengers-film. Scarlet Witch, är hon med i Marvel vs. Camco? Jag tror att hon är det. Jag känner igen namnet. Mm. Jag vet vem det namnet. Men... det. Ja men hon och Quicksilver är Magnetos ungar. Oj. Mm. <laughs> så det blir action-packt yeah. Men ja. du peppad på Avengers 2 då Emilio Alltså gillar du ju ettan Men eh, som sagt jag vet inte vad skurken är i den här filmen Så jag, det är Ultros Ultron, Ultron. Ultron. Ultron. Är, ja, helvete. Ultron. Ultron. Ultros är blackfisken i uh, Final, fantasy... Final Fantasy 6 Sex, just det. <laughs> Kanske kom, kommande skurk <laughs> okay. Ultron föder Ultros En av, ja. av de svåraste bossarna i Final fantasy -sen. Ja, han hänger kvar länge i Operahuset. Opera ja, ett sidospår. Ja, det, om vi ska försöka ta oss tillbaka till vad det nu är vi pratade om. Icfen äh, äh, i <laughs> <laughs> <Age of Expert. laughs> vet du vad som kommer att hända. Det får vi vänta på med spänning. Eh, har du någonting annat att prata om? Ja, ja, Niklas eh, efter senaste veckan när vi såg senaste Woody allen filmen och vi, vi var väl rätt så överens om att det var en bra schyst Bodulle. Mm. Och eh, man fick väl lite mer smak efteråt. Så Niklas har ju sett en Woody-film. Och jag har sett en Woody-film. Jag, jag kan bara säga min lite snabbt. Här. Jag såg ju Vicky, Kristina Barcelona. Jag vet inte om det är rätt ordning. Men Barcelona är sist i alla fall. Ja, <får> ah. ah. <får> eh, ah, eh, Svin dålig. Woody har pajat ännu en charterresa för mig. Först förstörde mina planer att åka till Rom. Och sen Paris. Och nu är det Barcelona. Så Jag vet inte. Det Svin dålig. En tvåa är det faktiskt. Mm. Skit dålig musik. Det är det här vore det sämst på. Ointressanta personer som bara springer runt i Barcelona och målar konst. Det har ju funnits snack om att han har blivit erbjuden att göra en film i Stockholm. Mm. Emilio. Mm. Är det någonting som du skulle... Gör en, en Camry. Ja, det är nästan alltså, det är... Nej, men det är väl klart. Det skulle vara skitspännande att se vad han kan göra om Stockholm. Alltså, vi hoppas ju på en Paris eller San Francisco då i sådana fall. Jag tänker med att han gör en inslag på Vasa-Nuseet. Borde han ju nästan göra, tycker jag. Romance romanser mellan guiderna kanske som kan utvecklas. Oh. Ja, ja. Nej, då ställer som, jag. Som Vasa with Love. <laughs> uh. Ja. Men däremot, uh, efter nästan ett års chatt och um, påtryckning, ja, nästan, fots, uh. så har ju du äntligen fått tummen ur öven, Niklas. Och sett uh, Matchpoint, som uh, kom tvåa på Emilios lista över Woody-filmer, som jag bör se. Och som Tommy håller väldigt högt. Ja, det är ju Woody's bästa. Uh, Rikt, riktigt jävla bra film, en av 2005s bästa filmer. Nu vet jag inte vad jag är riktigt på raka här vad som kommer ut 2005. <laughs> Kanske någon X-Men-ruller där. Så. Säkert. En <laughs> om året. Ja. Vad tycker du Niklas? Jag tycker den var fantastiskt bra. Det, det var värt pressen från oss. Det var värt pressen. Eh, ni kunde ha pushat mig lite hårdare så hade jag sett den tidigare. Men vi ser den grym? Den är jättegrym. Eh, jag håller ju med Tommy om att det känns nästan som att det inte är Woody som har regisserat Snarare att eh, Alfred Hitchcock har kommit tillbaka från de döda och tagit Woodys kropp i besittning. <skratt> <skratt> och sen så lämnar hon i fred igen när det var dags för Room with Love. Hans thailändska tjej bycker en exorcist på Woody, kanske. <skratt> <skratt> Invecklat. Uh, Kommer en film nästa år. <skratt> Men den är ju verkligen den är ju verkligen mm. tung alltså, om man jämför det med, med Woodys andra. Alltså, det är ju verkligen inte någon... Alltså, den är ju riktigt Den är jobbig på Den är jobbig, det är fantastiskt jobbigt Att kolla på den Ytlig som uh. och det, Jag tänkte på det också när jag såg Vicky Kristina Barcelona Att det vore göra bäst i de här mörka Ytliga filmerna Faktiskt mm. eh, Inte så mycket, alltså Vicky Cristina Barcelona Är ju ett fianteri Det, det är ju en, det, det en romantisk komedi Och han hanterar det så jävla Tråkigt och gubbigt. Medan är ju är mer svarta och avundsjuka det handlar om. Det är så till allt alltid grönare på andra sidan och så Precis. vidare. Precis, och du har väl med. Blue, Blue Jasmine har, var väl något liknande tema faktiskt. Det här mörka och svarten som alltid fanns. Mm. Tragikomiska hos karaktärerna. Väldigt sorgliga allihopa. Mm. Ja, men mänskliga ändå. Verkligen. Också. Så absolut. Det var en, en väldigt bra woody film jag kan inte bestämma mig för om jag gillar den här bättre än Blue Jasmine faktiskt. Jag tycker de är ganska likvärdiga. Du håller Blue Jasmine så högt alltså? Ja, men det var för att det var en sån knockout efter to Rome with Love. Nu visste jag ju lite mer vad han kan gå för. Så, men nu, så två riktigt bra goda filmer Nu måste jag också se den där, heter äh, den Take the Money in Run? Nej, men... Ja, jo, men den ska du se. Risken finns att jag kommer bli besviken. Risken är att du hatar den, men du måste se den i alla fall. Ja. Och sen blir det inga fler Woody-filmer. Nope. Det är tråkigt. Min nästa borde blir väl uh, han och hennes systrar. Blir det nog. Den har väl hört att det ska vara jättebra. Mm, ja, just det. Uh, ja, det får bli en följetong det här med Woody Allen. Det mm. är det är har olika Men det är, det är bra. Ja, det, är, det är ju vår tur nu. Vi har ju tvingat Emilia genom att med Paxson-bok och David Lynch. <laughs> det är inte... Allrätt. Jag tror fan jag har sett mer woody än Emilio nästan. <laughs> du blir en hycklare. Jag <laughs> ja. ja, men eh, vad, vad skönt att du var varit med. Vi kan ju, Våra lyssnare kan väl också höra av sig vad de har för favoritbuddyfilm, nåt Något som jag och Niklas kanske bör se. Eller Emilio, du har vi inte sett alla ihop. Jag är ju jag är också stucken på den här eh, Sweet and Lovedown. Du och moll heter den på svenska. Emilio. Nej, jag har ingen aning. Okej, okay, bra. Ni kan, väl, ni kan väl mejla oss på tnepodd eller skriv åt oss på Facebookgruppen Tommy, Filman, Niklas och Emilio angående woody som vi bör se, eller kanske akta oss för. Lite var varningens finger skulle vi behöva också. Mm. Typ den här... Jag vet inte fan. Man här verkar man gör fruktig faktiskt. Det är bara hör. av er. Och eh, apropå höra... Nej. Ja, ah, mm. nästan. Ah, mm. One direction. Ja. <laughs> <laughs> Emil har varit på pressvisning till och med. Kasta sig in. Ja, bästa ja, du Du har ju varit ett fan eh, ganska länge som jag förstod. Verkligen. <laughs> <laughs> du Jag skulle ju egentligen också se den här men det var ju jobb och, och annat ja. som kom i vägen faktiskt. Så vi, vi ska väl inte håna allt för mycket. Nej, Nej men, Jag saknar det där. Det gjorde vi faktiskt. Du, kan du berätta om visningen? Ja, men självklart. Vad äh, ja, var för eh, målgrupp på honom? <laughs> så här. Vi, vänta, vänta. För, förra gången vi var på visning så var, var ju Fredrik Strage och, och... Vem var det med? Jens Pettersson Och Jan Andersson och Gunnar Elin. Det gamla gardet. Ja, precis. Och så, var det inte det Gunnar Elin som pekade på Fredrik Strage så jag skrek jag hela vislången. Är du så ska se den här? Jag tror han sa att du har läst serien va? Lite, lite nedsättande. Nej, du, du ska recensera... Bra, eller jag fan. Ja, var det det han sa? Ja, så att han tänkte att han kunde ställa frågor till straga efter visningen. Om det var något som var oklart. Ah, jag tyckte att han sa, du ska recensera den här, va? Jaha, <laughs> ja. ja. Vad fan var det vi såg då? Kick 2 All right, just det. Ja, ja nej ja. men det... det var det väldigt är... hotfullt stämning och du undrar hur det var på en <laughs> Det var inte lika hotfullt. Eh, måste jag säga, det var mer folk. Oj. Det var nog den, den med mest folk faktiskt. Mycket, my, mycket flickvänner eh, som folk var där med. Mycket barn, mycket familjer. Eh, en hel del bara fans. Det var lite läskigt. De, eh, det var mycket kameror där. Alltså som att de filmade för någon pressgrej. Uh, och det är faktiskt en enda visningen hittills som vi har varit på där det faktiskt var säkerhetsvakter med såna här, uh, här kikargrejer. Så för att se vad folk filmar eller inte. Um, så det var ett jävla pådrag måste jag säga. Men uh, ja, nej men faktiskt, om man jämför med det andra som det har varit. Men uh, ingen kö till toan kan jag säga. På killsidan Alla det Alla kom var, med det uh, Nej men det var, nog, det var nog det bästa med den visningen. <laughs> det var väldigt tomt på killsidan och av toaletten. Men... Uh, jag har ju faktiskt ingen koll på de här. Jag vet inte vilka, vilka One Direction um, är. <laughs> du trodde att så... bandet hette This Is Us kanske? This, ja, nu, precis. <laughs> this uh, Is Us, Go going One Direction. <laughs> ja, Okej, okay, de är på väg framåt de här grabbarna. Det, det går bra. Nej, men så att det, var, det var ju rika uh, som ville gå med min flickvän. Så, och så fick vi biljetterna att biljeterna och att ah, då, då kan vi lika gärna uh, gå och kolla. Och jag, så jag har ingen aning vilket är, jag har aldrig hört någon uh, One Direction-låt Det är helt främmande för mig Och uh, rätt, jag är ju rätt negativt inställd till det här Jag trodde ju inte att det här skulle bli några bra en och en halv timme i kors, Väldigt mycket armar i kors och lite så här, ja ja, vad gör man inte för dem man bryr sig om uh, Men uh, det var otroligt glad att det gick faktiskt det var en fantastisk upplevelse. Jag är frälst, måste jag faktiskt säga. Det var... Det är ju en och en halv timmers PR-film. Det är ju ingenting annat. Det är ju inte, inte dokumentär så som... Alltså, det är klart att det är en dokumentär, men det är ju bara... Du vet, alltså du är en och en halv timmes introvideo när de släpper på folk på scen på X-Factor så får man lite så säga: Vem är det här? Ja, Sein kommer från den här stan och han gillar att göra det här. Nu hoppas vi det går bra för honom. Plats på scen, Sein. Det är en, en och en halv timmes sån Men fan vad de här killarna verkar sköna. Och det verkar vara otroligt mycket oförtjänt hat från penisbefolkningen i världen faktiskt. De verkar avsköna. Bara fem snubbar som har kul på scen och har fått chansen att göra något du tycker är roligt. Så kör hårt. Men då har du, du har kul också när du ser de här små unga tonåringarna. Jag tycker det är skitkul. Jag tycker de verkar avsköna. Det är såna här snubbar som jag skulle vilja hänga med. Ja. Ärligt talat. Ni är ju värdelösa. Jag är mycket hellre de här snubbarna än er. För, kom, kommande podcast One Direction filmar Emilio Spinetti <laughs> Och Tommy och Niklas är ut ur leken Jag, jag tror jag tror ju mer Emilio filmar One Direction Med en mobilkamera Från väldigt långt avstånd Eller eh, något annat Men eh, ja, nej, men de verk, det verkar jävligt sköna killar Och eh, det var en eh, tycker alla som eh, Inte har någon koll på dem För att de se den här filmen för att det, det var trevligt och de verkar mysiga och, eh. Jag var ju inställd att jag skulle gå på den här faktiskt. Mm. Äh, Vad hände? Personen. Nej, men innan dess faktiskt så såg jag en kort dokumentär som visades på SVT om dem. Alltså när de kämpade mm. sig upp från X-Factor och allting sånt där. Och vart trollade på Twitter var ju en kille som vart mobbad. Eller vad det var, hur han tog det och sånt där. De, de är väldigt unga och väldigt nya i branschen. Så de var typ bast. <här> tog väldigt hårt på en av dem. Ehm, och sen började jag ladda ner... Ladda ner, lyssna på lite låtar också för att komma in i mood. Men... Det, det, det, är för, för det, det är ju ingen po musik för mig Det är ju pojkpop pop Liksom det, det... Jag kan ärligt talat säga att jag börjar börjat lyssna på dem Lyssna på dem seriöst För att det är bra mm. eller för att du ska vara så här Sarkastisk Nej, alltså för att det är catchy <laughs> som fan Vad heter bästa låten nu? Uh, jag gillar Kiss Me uh, One Thing är bra uh, Little Things också du kanske kan avsluta podcasten med någon av de här hitsen. Ja, varför vi... inte? Nej, men seriöst. alltså är, det är ju väldigt så här, producerat. Alltså pop. Eh, pojkbandspop. Och det är ju liksom, det är ju inte världens bästa eh, text. Men det är så jävla catchy och det är jävligt bra. Och man gick runt och nynnade på grejer efter att jag sett filmen. Direkt. Så det, jag börjar lyssna på dem faktiskt. Har du någon um, favorit av de här fem pojkarna? Ja, det... <laughs> Det gör ju lite ont. Alltså, ja, det har jag faktiskt. Uh, ja, det har jag. Jag gillar Nile. Jag tycker han verkar ha skad. Okay. Om, om du fick hälsa något till. Vad, he, vad hette han? Nile. Neil, Neil, Nile, Neil. Okej, okay. om du fick hälsa nåt till honom nu. Uh. Vad skulle du säga då? Han förstår ju bara engelska också. Klart uh. uh. keep, keep doing what you're doing. You're, you're, you're, you're awesome. Ja, jag ska ju försöka sluta med de här segwayserna, men det går inte. Kan man, kan man säga från ett mörke till ett annat mörk? Det tycker jag att man kan faktiskt. Vi ska snacka om Orange is the New Black, som är den nya Netflix-serien. Netflix-exklusiv då, som handlar om ett kvinnofängelse i USA, och det är skaparen av tv-serien Weeds. Har ni sett den? Det har jag. Några avsnitt. Jenji Kohan heter hon. Exakt. Det är hon som har gjort även det här. Grejen är att Orange is the New Black är baserad på en bok av en tjej som heter Piper Kerman. Som i tv-serien heter Piper Chapman. Det är samma då karaktär som, som det följer. Uh, några av rollerna i, i den här serien är av uh, Jason Biggs från American Pie, vi tog otippat uh, Laura Preppon från That 70 Show uh, Jag var lite orolig innan jag hoppade på den här fängelseserien trots uh, all god kritik För jag var orolig att det skulle bli något i stil med Prison Break Som en tv-serie <laughs> som jag var tvungen att sluta titta på efter halva första säsongen Eftersom man så fruktansvärt dåligt Framförallt krystat, i och med att man hela tiden då ska försöka dra ut på det här med att eh, ja, rymma från fängelset och köra cliffhangers. Ja, jag, såg, jag såg bara två första avsnittet på Prison Break, sen la jag ner det. Ja. Det var ingenting för mig. Jag såg första, men... sen inget mer. Mm. Ja, då har vi enats om att Prison Break är en, <skratt> en jävla <skratt> skitserie. <skratt> ja. uh, men här blir det inte riktigt så på samma sätt. Till att börja med så försöker de inte rymma, utan de, de sitter där de sitter. Och uh, gör det bästa av situationen. Tommy, vad tyckte du om uh, den här serien? Nej, I men uh, jag, jag var precis som du. Jag var li lite smått skeptisk. Varför? Vet inte. Jag hade inte de här Prison Break- kontexten i bakhuvudet som du kanske hade. Jag förstår inte riktigt kopplingen. Ja, men det men ja. ja, men det, ja. det satte fyra på spår. Men den, den, den sålde inte riktigt in. Jag fattade inte vad det skulle handla om. Liksom. Det, det låter rätt så tråkigt att man följer liksom... Att det är en tv-serie som utspelar sig på samma plats hela tiden. Jag kunde inte se det framför mig. Men eh, ack så fel jag hade. Jag trycker igenom den här serien på Tre dagar. Jag, jag var helt fast faktiskt. Eh, även Vår gode vän Peter Årvik som lyssnar på det här eh, gjorde väl samma sak. Det gick väldigt snabbt att se den här serien. Och det, är väl, det är så jävla underbara karaktärer. Man, man älskar ju alla faktiskt så, som är med i den här eh, filmen. Till och med de elaka, elaka vakterna. <laughs> ja, men man gör ju det. Älskar är väl kanske fel ord. men de Det är för... väl uh, någon ja, hat-kärlek liksom. Den här elaka vakten som du pratar om, han är, ju, han, är ju, han är ju vidrig på ett sätt. Men han är ju extremt eh, rolig. Och jag tycker de behandlar karaktärer så jävla smart och rätt. Alltså, de, de är ju karikatyrer många av dem. Fast de utnyttjar inte det på... Liksom. De, de gör ingen stor grej av det. Det är väldigt skickligt skrivet. Jag älskar till exempel en karaktär som heter Scary Eyes, heter de väl? Crazy Eyes. Crazy Eyes, right? så kanske. vara. <clears throat> Som, eh, som man får reda på, det inte spoiler precis, men man får reda på in mot mitten av säsongen att hon är, hon, hon är ju afroamerikan men att hon har blivit adopterad av två vita föräldrar. Men de gör ingen kommentar på det, att, eller liksom försöker spela på det, att hon är adopterad och uppväxt med en vit medelklassfamilj eh, liksom. Utan det, det bara är så, utan att, utan att de liksom gör en grej av det. Och det är ju väldigt så att liksom, de har ju väldigt många som man tror att ja, nu kommer de göra en stereotyp på den här personen. De har ju en, en äldre, röd, en äldre tant som sitter inne som är rödhårig som kommer från Ryssland ah. eller liknande. Ja. Som man också tror att som ska göra någon slags stereotyp att hon kanske häver i sig vodka bakom köket eller någonting sådär. Men hon, hon är ju helt vanlig person. Faktiskt, som alla andra där borta. Och det tycker jag är väldigt, både snyggt och modigt och välskrivet. Att de, de behandlar alla de här karaktärerna med så sjukt mycket respekt faktiskt. Det var ju ungefär mina punkter också. Att det, var, att, det, ja, men det, att det är otroligt välskrivet. Och att även om det vissa av karaktärerna inledningsvis kan kännas endimensionella. Så har de ju gömda sidor hos sig som utforskas. Allt eftersom. Också via mycket smart användande av flash, flashbacks och sånt. Ja, det, det är helt underbart. Det är väldigt lätt. Inte kanske superoriginellt grepp. Det, det, alltså, det fungerar precis som loss. Liksom. De har ju de här karaktärerna på ön. Och sen får man liksom. Viss, eh, vissa avsnitt får liksom gå djupare på en karaktär där de liksom hoppar tillbaka några år tidigare. Hur var de innan och hur hamnar de här och sånt. Men är det mm. mycket. Alltså, är det typ så service development? upplägget att du klipper mellan karaktärer i samma avsnitt? Eller är det mer loss att du klipper... Alltså, av, alltså det är avsnitt per avsnitt som fokuserar på en ny karaktär? Ja, det är nog mer avsnitt per avsnitt. Vissa avsnitt kan vara att de inte ens fokuserar på någon karaktär. Okay, så så det de kan försvinner... kan ju vara, Det kan ju vara någon nyckelperson under en karaktär. De har ju en... Jag har ju läst på lite om den här scenen. De har ju en transistit eh, i den här kvinnofängelset. En eh, snubbe som jobbar som brandman i, innan och... Eh, Jaha, och opererat sig till kvinna. Och så får man ju följa hans liv, hur det var innan. Han, hade ju, han har fru och barn och sånt där. Hur de tog det. Och jag läste på att han, eller hon, det är ju en riktig transistit. Och han har ju även en tvillingbrorsa som spelar honom innan innan han var transistit också. Som också är med. Aha. Det är jävligt coolt faktiskt. Uh, ja, ja, men det är sådana grejer som den serien gör sjukt bra, ja. alltså de, de de gör ingen stor grej heller, att, att han är en, eh, transistit det är, det är det inte, vad, vad säger man? Alltså, transistit gör man inte om man har gjort en ja. könsoperation man, nej precis, vad säger man? Vad ja, transsexuellt, precis och, men det, det bara är så, det, liksom hon, hon går runt naken liksom och visar brösten och allting sånt där, men det är ingen som, och alla vet om det också, men det är ju ingen som håller på och gör kommenterar det eller liksom mobbar den här personen för det, utan det, det bara är så Ja, man skojar inte bort sådana saker utan de, man, man tar det seriöst. Ja. Ja. Samtidigt som att det, det är klart det finns ju en, vad säger man, en del catfights och motsättningar på, fäng på fängelset med karaktärer som hatar varandra. Men eh, huvudsakligen så är det oftast ganska fina vänskapsporträtt som målas upp. Tjejerna tar hand om varandra och är snälla. Och eh, jag vet inte, det är det som gör att man ofta blir lite så varm inombords när, när man ser serien. Ja. Så det är inte liksom det är inte alls Nej nej Det har jag inte sett så jag kan inte Oss är väl lite mer mörkt och seriöst Det här är väl mer Svart drama Komedi skulle jag säga Ibland kan den vara hur rolig som helst det är lite Girls rolig kan jag anta Utan att ha sett girls Men lite skönklant rolig Och ibland kan den mm. bli hur mörk som helst Lite liksom, mörkare version av Weeds Ja. Som, som jag inte heller sett. Nej, men Weeds, för Weeds var ju lite mer... Alltså, det var ju rätt mycket åt komedihållet. Eller, det var ju en humorserie. Mm. Men med lite så här mörkare inslag. Men så det här är mer åt det mörkare hållet med lite humorinslag. Jaha. Eller vad då? Det, det kanske stämmer. Ja, ja men ja. verkligen. Det är en, Det är som jag tycker är sämst med serien, tyvärr, är ju eh, seriens huvud karaktär, Piper Chapman som spelas av eh, Taylor Schilling eh, jag vet inte hon, hon är nog den minst mest omintressantaste karaktären tycker jag tyvärr, även, även fast det, hon är ju mest en röd tråd genom den här serien det är ju alla karaktärer runt om som jag är mer intresserad av, hennes förhållande mellan Jason Biggs är inte så jätte av faktiskt eller jag, jag kunde inte byta mig mindre, då är det mer <coughs> spännande mellan hennes och eh, Laura Preppens eh, förhållande faktiskt, och deras historia Mm. Ja. Men jag tycker inte hon huvudkaraktären är... Jag vet inte, för... jag har hört att många älskar henne, men jag... Fan, det är någonting som skär i henne faktiskt. Alltså, jag vet inte, jag har, jag har inga problem med henne. Och just nu så, nu är jag inne på avsnitt 10 av 13, jag är inte riktigt inte såklart det. Men just nu är man rätt ja, nyfiken på hur det ska sluta. Och framförallt är man lite nyfiken på hur säsong 2 ska bli. Som ju har fått grönt ljus redan. Det mm. eh, kanske vi inte kan gå in och avslöja så mycket om... Nej, men man kan väl säga att hon ska ju sitta i fängelset... Eh, ett år, i, ett, Ja, ett och ett halvt kanske var till och med. Ja, mm. ah, ungefär där. Och då undrar man ju liksom hur... Om de är smarta så drar de ju inte ut den här serien. Jag säger liksom max tre säsonger. Sen kanske det blir lite... Lite så här Breaking Bad, att man vet att uh, man har stakat ut det. Ja, vi ska ha... Fem säsonger, till exempel, och så vet man hur man liksom ska göra eh, dramaturgin. Ja. Och, eh, då det känns okej. det nästan bättre på ett sätt, så att man vet att det inte blir kast på slutet. Mm. Ja, men jag kan, inte se mer. jag kan inte se det framför mig mer än tre säsonger på det här. Då ska det vara väldigt, väldigt bra. Utan det här är en perfekt liksom, miniserie, tyckte jag egentligen skulle kunna ha varit i början. Mm. Det ska bli väldigt spännande hur de löser det nu. Det, det avslutas ju med en såklart, eh, säsong ett. Men som sagt, hon, hon ska ju bara sitta där i ett år, ett och ett, och ett halvt. Liksom. Och man, jag är inte så jättesugen på att liksom, se liksom, vad hände händer sen när hon kommer ut ur fängelset. Utan det, det är ju det här scenariet där inne i själva fängelset liksom, som är det spännande. Mm. Hur de överlever. <laughs> ja. ja. Nej, I men det är väldigt uh, överraskande. En av årets bästa TV-serier. Snäppet sämre än uh, House of Cards, faktiskt. Som, som jag uh, också vill se, nu när jag har skaffat Netflix. i du har inte sett House of Cards? Nej, det har jag faktiskt inte. Du som politik ja men det, alltså, det är det den låter ju lovande, men uh, den ligger inte så här jättehögt upp på min lista. Ja, den... Uh, den väntar jag nog faktiskt med ett tag. Ett bra tag tror jag faktiskt. Vad eh, du för listar också? Då, alltså? då är jag mer sugen på, jag tror nästa One serie... One direction. <laughs> <laughs> Nej, men jag nästa serie jag, jag kollar på att bli nog eh, Scandal. Om jag ska ha. kolla på något sånt. Vad är det för något? Det är en serie, jag har inte sett någonting av den än. Men den handlar, som jag fattade om, en krishanterare för... Eh, Ja men typ här Du vet Lewinsky-skandalen Med Bill Clinton Så men de som kommer in och säger såhär Okej men nu ska vi göra så här det här löser vi så Du får gå in i det här radioprogrammet och prata om det här ämnet Alltså de som styr upp Och försöker göra damage control Människor Som jag fattade som Så det låter kul. Så det blir nog nästa serie i sådana fall Jag har det Precis börjat ta mig igenom West Wing igen jag sitter och bara trampar där. Liksom... Ah, ap på tv ser och Breaking Bad. Vi har ju rört lite det. men det. Äh, ha, har väl lagt ner den serien. Men Niklas, du tittar väl? Absolut. Vad, vad tycker du hittills då? Eh, en femma. Ah, det, det, det, så, så jävla bra. Men fan, vi, vi tar Breaking Bad sen när äh, säsong fem är slut. Vi, vi ja. håller den lite. Ja. Det är fem avsnitt kvar nu av hela serien ja men för att runda av då med orange iste new black vad, vad säger du Niklas är det värt att ta en titt på den här det är eh, absolut extremt lätt tittat och eh, givande Emilio sorry men nej I've been threatened before. Yeah, but you've never been threatened by me. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, it was just so clear that we should talk about now You See Yusimi after you have that famous quote. It was also me, me, me, and Morgan Freeman and Emilio as Michael Caine. Uh, that's Sir Michael Caine to you, mate. <laughs> ah, never. Check it, warm that the trip. Idiots, now, aren't they? Yeah, it's more nasal. Åh, för fan får jag prata om det trippiga. Ja, det kan jag göra. Fälla serie. Dåligt för fan, vilket jävla pissat alltså. ja, Jag älskar Rob Ridden men fan vad dålig den var. Ja, eh äh, kiss. Ja, ah, vi går vidare då. Mm. <laughs> ja, men jag, jag var tvungen att få ut det. Tommy filmar in. Niklas enords recensioner ju. Jag, jag, jag ser alltid de där jävla Facebook uppläggen på Youtube klipp när de håller på att göra den där Michael King invitationen Folk lägger upp den en gång i veckan minst alltså. Serio? Så jag har aldrig sett den. Jag har bara sett men jag har sämre du har ju dina vänner i Italien. Du har ju inte kommit dit men... Nej, precis. <laughs> på en båt i dan nu. <laughs> ja. Sekt. anyways. Now you see me. Nå You handlar om fyra trollkarlar som har en show i Las Vegas som... Men är man Ja, vad skulle du säga? Illusionister. Magiker. Illusionister. Illusionister. Ja. Jag vet inte vad de vill bli kallade Det kan ju bli rätt fel om man kallar Would dem Would you be taken seriously? Det är inga Harry Potter-killar väl? Nej, det är, det är fyra trollkarlar som går på skolan. De har praktik utanför Hogwarts. Uh, k, k ja, utbildning K-utbildning. <laughs> på ett år så sätter de upp en show I Las Vegas Som går ut på att de rånar banker Det var väl inte det här som Dumbledore hade tänkt sig <laughs> Han vrider sig i graven Ja, <laughs> <laughs> rest in peace <laughs> uh, Ja, men i alla fall Det gör de ju faktiskt De rånar banker uh, men polisen kan inte sätta dit dem för de här brotten eftersom det, liksom, det går inte att bevisa hur de har gått till väga. Ja, det var lite luddigt där. Jag, ja, det var för mycket magi där så jag, tapp, jag tappade tråden. Men jag tror att det var ungefär så. Men eh, de tillsätter, polisen tillsätter då en Interpol-agent eh, från Frankrike och en FBI-agent eh, som då ska samarbeta för att försöka avslöja de här magikerna. Och eh, eftersom FBI-agenten som spelas... Av Mark Ruffalo. Han hatar magi. Så blir den här... <laughs> Han kommer så... inte in på hugg. Nej han kommer inte in Bitter, han är petunier i den här situationen. Ja men jakten blir liksom extra personlig för honom. Och gör att han, filmen genom är mycket liksom irriterad på de här four horsemen karaktärerna som magikerna kallar sig. Och de ligger alltid steget före. Vilket gör att det blir väldigt frustrerande för honom. Och för oss också tycker jag. Um. <laughs> I alla fall Emilio Tror, tror du på magi? Köper du det här konceptet? Vad? <laughs> alltså Men det är det som är grejen Jag älskar alltså, magi som jag, Alltså jag älskar Illusioner och det här hur fan gjorde han det där och det, det tycker jag är fantastiskt, och jag älskar det. Men problemet i det här är att det är en fucking film så de kan göra vad fan de vill för de har segodatorer och, och liksom så. Här, och det blir så jävla tråkigt för det är så här, ingenting är ju kul att kolla på för det är ju bara. Så, alltså, det, är ju, det är ju lika magiskt som Harry Potter. Jo. Det är liksom, jag, jag tror inte på när hon hoppar in i en bubbla och flyger iväg ah. liksom, över scenen. Det är så här, ja men vad fan det är ju en jävla greenscreen. det är ju inte så jävla coolt. Liksom. Du kan göra vad fan de vill. Det, det, och, det, och i sådana fall är det ju tråkigt. Då hade de ju kunnat göra ännu större grejer. Det hade varit så här, nu blev hon ett Eiffeltorn för att fuck allt, vi har en dator. Det, det, <laughs> ja men det är så jävla tråkigt. Magin försvinner. Ja precis. Nej, men. Förlåt. Ehm <laughs> um. Ja, nej. Alltså, jag måste säga att jag tyckte det här var en, en ganska dålig film. Jag, jag, jag, jag känner mig lite som den här Mark Raffles detektivkaraktär. Irriterad och stressad hela filmen. <laughs> För att det är precis det som Emilio säger. att Det blir, det blir trist i och med att liksom, äh, allt, allt de gör... Äh, det blir ju ingen sport att försöka komma på hur de gör sina tricks. Eftersom man kan göra precis hur som helst. Och man kan tända upp äh, skyskrapor hit och dit och ha sig och, ja, Utan att det blir några konsekvenser så, ja. Och, och så, särskilt det här också med Att en av magikerna spelade av Hans specialförmåga går ut på hypnos Vilket är ett otroligt töntigt berättarknep Som gör att man också kan komma undan med lite vad som helst Ja det var, Nej för att han var hypnotiserad Han var hypnotiserad ja. ja. Va? okay. Femma Oh, nej, men, och så är det Förutsägbara twistar Och liksom Eller inte Jag ska inte säga att det förut bara twistar Men det, det den gör är att den, den Skjuter sig själv Något otroligt i fötterna När den ska liksom presentera De här twistarna För att du får reda på det Liksom Det här halva ögonblicket Innan de berättar det som man bara jaha var det så och sen kommer de med er, nej, för det var så här! Och man bara, jojo, jo, men du förklarar ju just det. Alltså, du kan inte ha ett stort avslöjande om någonting när du redan har berättat hur det är. Jaha, men, men den här twisten då, som är så här, och det är så här! Man bara, men du har redan förklarat det! Du kan inte dra av skynket efter och liksom visa att det är ett lejon när du redan har förklarat det, inte att det är ett lejon under det här skynket. Alltså, Jag ser från mig hur du, hur du sitter och skäller på tv Du kan inte göra så här! Går Jag gjorde det faktiskt Tommy uh, du har rik, varit Tommy du tyckte det här var underhållande jag, <laughs> jag sitter ju och svettas här nu ja. Alltså grejen är Först för älskar jag ju Christopher Nolans film uh, The Prestige den är, den är extremt skicklig och rolig på det sättet De förklarar ju uh, Halvt väldigt logiskt hur de gör De här uh, tricken faktiskt Även den med Michael Caine Ja, <laughs> eh, men det är ju som ni säger att de, de, de, de, de gör lite som de vill här. Den, den, är, den är inte alls som prestige utan det, det känns som att de har så här sjukt mycket pengar och vi kan göra allting och det är sjukt ologiskt allting. Och jag tycker det fattar man efter typ två minuter inne i filmen. Så då var det bara för mig att luta mig tillbaks och join the ride. Och det gjorde jag verkligen när de har sin första föreställning i Las Vegas när jag tror Jesse Eisenberg och Woody uh, Harrelson som springer på scenen mitt emot varandra och hoppar upp i luften och high five varandra. Det <skratt> är <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> e, e, magi världens ja. One Direction. <skratt> <skratt> och den här CG-publiken som bara <skratt> låter som Track and Field från Nintendo 8-bitar sådär... <skratt> <skratt> man som står och blåser i en alltså, det, jag, jag, det finns två olika skämskuddar. Det finns en skämskudd för att, att det här är så jävla jävla pissdåligt. Alltså, man blir frustrerad dåligt. Och det finns en skämskudd <laughs> där det är så dåligt så det är så bra. Att jag sitter ju nästan och, och väntar på att nästa klyss eller nästa skämsgrej ska komma in. Och det gjorde de. De bara haglade in. Strösslade på rejält alltså. Du bockade av dem en efter en. Liksom. Ja, jag hade skitkul. Mm. Jag, jag körde ju Emilius lilla taktik. Jag var, jag var ju berusad också. Aha, det, funkar det, se, det är det som krävs liksom. Du hade fått, precis fått lön och var... Ja, ja, just det. Det var precis lätt, lätt dag, dagen råd. efter löning. Alla räkningar och sånt var betald. Det bara fylla upp mig. Jag satt med en sån där keps med två ölburkar och sugrör in i käften. Ah, nu okay. kör vi. Ja, men då, då förstår jag att du ändå hade rätt kul. Jag satt ju med armarna i kors och kors. <laughs> inga, inga pengar på kontot. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, tror, jag, jag, jag hade ändå hoppats på den här, med fan vad besviken jag blev. Jag, jag tror det blir nog vad man gör till. Alltså jag, jag och Niklas såg ju början på Sky Movie 5 några mm, vi, vi hade ju extremt kul åt en scen med en apa. <laughs> som är så jävla dålig scenen. Jag vet inte, vi såg vi den scenen kanske tre gånger och ringde över några vänner till oss som fick också vara med och se på den scenen. <laughs> ja. Men jag tror inte jag skulle haft lika kul om jag såg den scenen helt själv. Förstår vad jag menar? Oh, ja, jag förstår absolut. Så, um. Det blir nog lite vad man gör ja, det till. Alltså... Ja. <laughs> Men samtidigt så ser man ju ändå under... Jag ser bara under... den här high five scenen framför mig hela tiden. Jag kan inte sova på nätterna längre. Det är, det är så otäckt. Var det inte en sån scen med Zombie Sombland också där de ju två är med? Ja. Mm. Okej. Okay. Tror det. det. här är fortsättningen liksom. <laughs> Sa de. Jag, alltså, jag älskar de här scenerna när de har den här live showen för de, de, de, de, de, de har ju, man ser att de har en sån jävla hybris uppe på scenen alltså. Och ska hålla på att prata och hålla coola tal och sånt där. Mm. Well, Jerry, what do you think about this? Und som sportkommentatorer nästan. Amerikanska sportkommentatorerna -kom är uppe på scenen och snakkar med varandra. Mm. Publiken låter som träcken fiel fullt på det. Ja, men jag, jag håller med Emilio att det var synd att det blev så här. För jag hade också lite förhoppningar. Det var många av dessa som jag gillade och tyckte konceptet med så här. Oceans eleven fast med magi lät ju. Ganska kul i alla fall på pappret Men eh, det var inte mycket jag gillade i slutändan Jag gillade Morgan Freemans lite så här Bittra karaktär, där fanns det lite svärta Den, som... den surpuppen som bara ja, går som går runt och Misslyckad och förstör... magiker och bara nej Du var inte alls magik, du är så här <laughs> ja, Han går runt så och avslöjar trick och förstör Andras föreställningar, det är hans eh, Grej och det tyckte jag var, där kunde man Spinna vidare på något sätt <laughs> jag, vill, jag vill se, se för på honom eh, eller på det här med Han på så här, barnkalas som går ja. runt och så förstör för födelsedagar för barn. Bara, Han hade kortet i dockar, men. <laughs> det kommer ju nu snackas om Now You See Me 2. Det kan ju bli någon typ av prequel där kanske med Morgan Freeman direkt här. För jag tycker att... Uh... Det har ju gått extremt bra för den här filmen faktiskt. Jo men exakt. Det, är jävla bra det, har gått. Och det var därför jag trodde liksom att ah, shit, det här är liksom uh, sommarens uh, Dark Horse som, <clears throat> vilket det också är men jag trodde också att den skulle vara väldigt bra men Sen så tänkte jag ju också lite att det var Louis eh, Letterier som är en ganska medioker regissör med tråkiga filmer som Clash of the Titans och Hulken. Hulken sig. Så. så då tänkte jag att så, ja, man kanske inte ska hoppas så jättemycket ändå. och så men ja, så alltså, vändningen var för... inte slutet. Alltså så här uh... <laughs> slutet, slutet. Det ska du ska bara njuta det ju. Men vad fan hände där? En av de sämre slut jag har sett någonsin. Tror jag. Ja, men twisten var ju sämst och det är också så här uh... Jag hatar, alltså, jag, jag vill inte, inte spoila för mycket Det ska jag inte göra Även fastän jag var värdelös Ni borde inte se den här filmen um, så, alltså, jag, jag hatar sån här, När det ska vara En sån fantastisk twist att, Som är helt omöjlig att lista ut Ja, för att de väger för, alltså, liksom, alltså, för det är, det är så här, Grejen är, du kan antingen Lura en publik Eller så kan du ljuga för en publik och mm. du kan liksom om, alltså, Nu kommer jag inte på några bra exempel Men det är så här, Alltså Typ De omutbara Nej, vad säger jag De misstänkta <laughs> okay. um, Kevin Spacey Keisha, Spoiler um, Där är oh! liksom så här, när, du se, <laughs> när du ser om den filmen <laughs> När du när du vet twisten Och ser om den så kan du ju säkert lista ut det Då kan du säga kolla efter grejer och säga ja men där är det och där är det Liksom om du kollar på saker i bakgrunden och sådär. Men här är det ju så här. nej. Nej. Man bara ljugit dig rakt upp i ansiktet i hela, hela filmen. Ja. Det finns ingenting som avslöjar liksom så vad det skulle kunna vara. Och då är det bara tråkigt. Det blir liksom upp, ingen såhär, det blir ju ingen järngympa. Det känns som att du har varit ihop med en flickvän i, i tre år. Och sen har hon varit otrogen mot dig. Ja, alla dessa tre år nästan. Inte riktigt om jag skulle dra den liknande. In... Vi vet inte vad som har hänt, men nej Tommy, nej. Det är det är någonting twist. du vill prata om? Alltså. Ja, men jag, jag, jag hade väldigt kul när jag såg den här filmen. Men jag köper er kritik, verkligen. Det, det gör jag, men... Fan, jag hade så jävla... Jag kommer inte se om den, det kommer jag inte göra. Men... Det kommer jag säkert göra. När jag kommer är... se om den här, för nu vill jag se om det faktiskt finns någonting som, så här, som man kan plocka upp, vad Twisten är. Jag äh, får gärna göra de, det. Twisten kan jag inte se jävla mycket om. Jag, alltså, <skratt> det här råneriet och allting sånt där, det, det, det skiter jag rätt för fullständigt i, och Twisten i slutet. Och Morgan Freeman tyckte jag var jättedåligt. jag kunde inte bli med mindre om hans karaktär, men... Fan, den där high-fiven på scenen <laughs> satt så himla <laughs> bra, alltså. Ja, här är vi redo. Ja, men... Uh... Segway. ja. Segway. Segway från helvetet. Från, helvetet. från ett helvete till ett annat. James Wanns nya film. Se Segway från helvetet. Några segways. Sucka runt. Kör över folk. Ja, eh, tror ni på spöken? <laughs> ja, eh, ta över Emilio. Det ja, vi... <laughs> Ja... Ett helvete ett annat. Uh, The Conjuring blir vår sista film för uh, det här avsnittet och det är James Wan som har regisserat den här uh, Hollywood-skräckisen baserad på Ed och vet du, Lorraine. Lorraine. Lorraine. Lorraine. Ja, Ed och Lorraine Warrens uh, Historia och deras liv, de här de kända, inom situationstecken, spökjägarna från 70-talet. Um, uh, vi får följa en familj som flyttar till ett nytt hus som självklart är hemsökt, som nya hus så ofta är. Um, och, nya hus? Det är ett gammalt hus. Ja, men det är ju nytt för dem. Alltså, man flyttar till ett <laughs> nytt hus. <laughs> men huset är väl fortfarande gammalt? Ja, ah, huset är ju gammalt. Det är ju, <här> du har ju stått där, det de kan flytta till det. Um, ja. För att det finns. Men det är ju självklart hemsökt av diverse roliga småvarelser och nu måste de rädda sina skinn och då tar de in de här Eddol och för att för att hjälpa dem med det. Det är för dyrt för att flytta. Det, precis, det är för dyrt för att flytta vilket <laughs> jag tycker det är ser jävla skönt också den här, i filmen och frågades, men varför flyttar ni inte bara? De bara, Inga pengar. Va, nej, sant. De säger väl att de har investerat Alla sina pengar i huset mm. Så att det går inte riktigt att flytta mm. Nej men, det, nej, men det, är också, det är Det är den förklaringen man vill ha i alla de här skräckfilmen När man tänker man bara gå Gå, flytta, flytta Det är inte så lätt alla gånger nej, precis. Nej. Se på Niklas, du, hur, ja. hur länge har du bott där borta? Ja, fem år nu tror jag. Och, det och det du spökar och Du står ju fortfarande med. i vardagsrummet. <laughs> ja. tycker jag tycker det är lite taskigt av det också. Nu ska du hyra ut ditt, ditt spökiga sovrum till någon annan. Liksom. Det, är det bara för att du vill ha en sån här buffer, Du vill ha, <laughs> ha blocken så att så här, de De tar dem först liksom. Det är ju fjärde mm. gången Niklas ser ut det här rummet. Alla försvinner ju som flyttar in det. Spårlöst. <laughs> <laughs> ja. Jag tar emot intresseanmälningar sen. Men uh, ja... <laughs> Så är det. Ja, nej, men det här är ju faktiskt. Jag är ingen så skräckis människa. Det är väl du, Niklas? Det är. Jag. Ja. Tommy har ju sparat ju filmen tills jag var redo att se den. Och så såg vi den tillsammans. Ja, det var det? Det var intensivt. Det var det. Och Att jag, alltså jag är ingen skräcksmänniska och jag ser nästan aldrig sånt. Och när jag gör det så är det oftast inte såna här Hollywood-skräcksar. Men av det jag har sett så, Det här var ju fan bra. Alltså det var ju en av de bättre hollywood skicksfilmerna som jag har sett på, på väldigt länge, måste jag säga. Jag, jag, jag såg den själv. Um, på kvällen. Lite, lite obehagligt, måste jag säga. Um, gärna mycket lampor tänd efteråt. Uh, och sen var jag tvungen att dricka en, en halv uh, flaska bourbon och uh, kolla på en massa stand-up efteråt för att kunna gå och lägga mig. Shit. Uh, gott, ja. gott betyg. <laughs> Verkligen. Och nu sitter vi här och spelar in. Uh. Uh. Uh. Uh, ja. Jag måste säga, mina tidiga, tidigare erfarenheter av James Wan är bara första sovfilmen. Som jag tyckte hade en intressant premiss, men som slarvades bort mest på grund av att det var så jävla dåliga skådespelare. Men, ah, du tycker inte om så Sove? Nej, nej, tyvärr ja, den gillar jag ja ah, Jag gillar också den jättemycket Jag gillar premissen men inte mycket mer än så Men <hör> Sen, nu har han ju faktiskt fått Lite mer budget att röra sig med Han har ju uh, Väldigt bra skådisar tycker jag Både de som spelar familjen Och de som spelar Spökjägarna jag Kan säga uh, att han är kanske på väg uppåt nu då, efter den, för han, har ju, han står ju på Fast and Furious 7 Till exempel <laughs> det, this guy is going places Nej men det går ju jättebra för honom Han har ju ja. succé hit med Insidious har det varit också mm. Sen var ju <coughs> uh, Hideo Kojima För de som inte vet vem det är Hyllade ju häromdagen på Twitter Hans uh, death sentence uh, Film med Kevin Bacon och sa att den ska vara, ska, Han sa att den ska tydligen vara Han sa att den var Svinbra och att uh, Det är James Wans bästa film Jag har inte sett den förstås men E Efter Hideo Kojimas dåliga smak- så är jag inte mer en övergrämn för oss. <laughs> det är Metal Gear Solid-mannen. Uh, Precis. Ja. Uh, <clears throat> Nej, alltså jag har inte sett uh, Insidious. Tvåan kom ju nu i höst. Uh, men jag såg en trailer för Insidious- och då blev jag lite så här besviken- för att det kändes lite som samma upplägg- med ett hemsökt hus- och så kommer det då ett, uh, ett team- som... Uh, Sätter upp lite kameror och uh, ska liksom börja kolla liksom, vad de här gastarna vill och så vidare. Ni har ju sett Insidious, väl? Nej. Jag har sett den. Uh, är det ungefär liknande, fast i nutid? Om jag ska vara ärlig så kommer jag fan knappt ihåg <laughs> någonting från Insidious. För jag vet att jag tyckte den var rätt så dålig. Och den, eller den börjar bra, men den ballar ur i slutet. Precis som det The Con uh, Conjuring. Alltså, de är, ja, men de är väl rätt så lika, faktiskt. Börjar bra, ballar ur. Ja, uh, det Skräckfilmer gör ju tyvärr det, men jag tycker ändå att den här ballar inte ur lika mycket som om man tänker Mamma till exempel som spårar ur totalt. Fast den spårar väl ur på fel sätt, att det var lite för mycket effekter CGI. och sånt där. Ja. Men den här, den här ballar väl visst, mot slutet är det väl bara kaos Ja, känns som. Ja, fast jag tyckte det var ändå skönt. För alltså, det, som, det var ju inte CGI-effekter utan det var mer... Något man kan ta på på något sätt. Fast då Men... blir det inget läskigt längre känner jag. När, när, när alla spöken liksom kommer på direkten. När det händer saker hela tiden. Nej. Då blir det rätt så förutsägbart. Då, då blir det mer som en actionfilm helt plötsligt tycker jag faktiskt. Då blir det inte läskigt utan då blir det mer frustrerande. För mig i alla fall. Mm. Ja, jag kan hålla med. Men jag tyckte det var väl det var väl på slutet så här 20 sista minuterna som den kanske... Ja, för att den, alltså, den är ju, den är ju... Hur lång är den? Den är 140 va? Ja, det tar den är inte 50. super superlång, men, men den är ändå så här, den, jag tycker den bygger upp väldigt länge till den här slut slutbiten mm. som är lite så här li, lite som du säger de lite för mycket lite rörig. Men själva uppbyggnaden tycker jag är skitbra. Den den håller på jävligt länge. Jag, det, efter halva filmen så känner jag fortfarande så här, lite lite såhär, okej, okay, men vad är det som vad är det som kommer liksom vart ska de någonstans? Vart är det det var ju fortfarande bara att typ, det spökar lite i huset och vi vet inte vad det är. Det tog väldigt lång tid den att faktiskt komma någon vart. Vilket mm. jag tycker är positivt. För att det är uppbyggnaden som är läskig. Ja, de läskigaste scenerna tycker jag är när man inte ser så himla mycket. Det finns ju... Det förekommer en, en slags klapplek. Åh oh, fy <laughs> klappjakten, klappjakten. Svårt snäger det kommer att... <laughs> klappjakten! <laughs> det är du klappar till barnen <laughs> i så här. Eh... Ja, alltså alltså FIFA, om jag skulle hemma nu och bara höra den där klappen, nej. Åh. Åh. Ja, åh, så jävla vidrigt. Um, ingen fara sett om. Ja. Nej, men ja. Eh, alltså jag gillar eh, som, alltså det är ju en ganska standard eh, spökhistoria. Um, den har ju inte direkt någon någon twist eller något. Som gör att det liksom sträcker sig över att blir ett mästerverk. Som till exempel The Others. Eller någon sån där film som, som har den där extra, extra knorren. Men den är ju extremt välgjord, välspelad. Och sen att den utspelar sig på 70-talet tycker jag gör sitt också. För jag tycker det, det är något obehagligt med liksom 70 talshus möbler... Peter men frisyr. det är också att det är liksom det är tillräckligt. <laughs> de, är, de är lite läskiga. Men det är liksom det är tillräckligt analogt för att det ska bli ännu läskare ja, ja, men jag precis. Och så, och så inga så här liksom tråkiga CGI monster. Det var ju väldigt äh, analogt, avskalat. avskalat äh, dörrar som knarrar lite och ett piano som spelar av sig själv, lite klappar här och där. Ja, jag tyckte han, han gjorde ett bra jobb, James Wan med att bygga upp det. Mm. Även om visst slutet, som så ofta, inte är det bästa med filmen. Och så gillar jag då att man kan dra så mycket paralleller till gamla skräckisar som Poltergeist och Exorcisten. Det var lite old school skräckfilm. Jag tycker det, var, det är befriande efter alla Paranormal Activity-filmer och så vidare. Ja... <laughs> <laughs> jag, jag, jag är inte lika imponerad, tyvärr, faktiskt. Jag såg ju, som jag sa, den här med dig, Niklas. Du, du, du är ju du som gjorde hela tiden. du stod ju på. För jag, kan inte, jag vet ju själv att om jag ser sån här själv så sitter jag med armarna i kors och sitter och förnyser. Du, du har ju nog problem. Du blir väl väldigt rädd, väldigt lätt. Och börja gapa och skrika och hoppa och sånt där. Vilket gör mig väldigt nervös. När ja. kommer nästa skrik liksom. Ja, ja precis. Ja. Kan få, vi kan få höra hur det låter nästan när du skriker. Ja, jävlar! <laughs> <laughs> Vad dåligt. <laughs> det, du, jag gillar det. Jag älskar det faktiskt. Men tyvärr så tappar jag även fokus lite snabbt från den här filmen. För jag kan se från... För jag avstånd nästan hur det kommer sluta och jag tycker de använder lite för mycket klyschor. Det här med att du säger dörrar som knarrar och öppnar sig. Jag tycker det är ett tråkigt knep faktiskt för att man ska bli rädd. Jag, jag ser nytt och i den här filmen. Det är ju som du säger en hyllning till kanske såna lite poltergeist filmer och exorcister. Men jag vet inte om det gör den filmen så mycket bättre för det. Eller. Det är alldeles som vi nämnde alldeles nyss. Är ju tusen gånger bättre än den här. Den har ju någon helt annan story i sig. Är helt, ett, ett mysterium har ju den i sig tycker jag. Det här finns väl inget mysterium tycker jag. Nej det gör det väl inte. Det är väl mest att de bara vill få Ja och det känns ju väl tråkigt. Det, det, de, de, de ringer ju liksom Ghostbusters och så ska de liksom suga ut de här spökena i huset. Men jag Adder så är det väl... Då använder de väl lite, lite av andra knep. Jo. Vad var grejen också med så, dockan i början? Alltså... Det såg jag som en direkt hyllning till Poltergeist, eh, clowndockan. Ja, och, och sen det. var den mer liksom, typ resten av filmen. <laughs> fast ändå inte. Det var väl ett känt case de kanske hade. Den är ju verklighetsbaserad den här filmen. Jag vet inte om vi sa det. Ja, vi sa att den handlade om, om dem. Men ja. ja, men vad fan. Alltså, sen är det ju verklighetsbaserat och skräckfilms verklighetsbaserat. Det är ju två helt olika grejer. Men, just, men att dockan liksom är med jättemycket i början. Man tänker, okej, okay, den här kommer vara jätteviktig. Sen, nej, den gör ingenting. Den är med ett par gånger. Liksom, men den gör ingenting. Den bara är där. Man trodde den skulle ha en mycket större roll, men nej. Det är, ah, en det, det är, väl, lite, det är väl en liten plantering mot uh, slutet, det inte det? Uh, Nu ska vi inte avslöja för mycket. Men... Nej, men precis. Men den alltså, oh, nej. Ah, ja. Skit samman. Du velat att den hade en, haft en större roll. Ja, men faktiskt. En talande roll. <laughs> Alla talar svenska, kanske. Nej. Hello, Sydney. What's <laughs> your favorite scary movie? Not Conjuring, right? Nej, <laughs> <laughs> ah, jag, jag... Alltså, se, se, se den här med någon som är lätt skrämd, säger jag. Alltså, det, det, det gjorde ju för mig hela filmen. Om, om jag skulle sätta den själv så hade jag ju satt ännu lägre betyg. Men jag tycker inte den... Jag ser inte fram emot uppföljare som ska komma. Uh, nej, men... Bättre eller sämre än ins Insidious, kan du säga? Ja, det är samma skit, tycker jag nästan. Nej, mm. äh, men den här var väl snabbt bättre förstås. Det, det tycker jag. Det, det var ju som sagt skådespelaren som räddade hela filmen. Insidious har vi bara... då är ju förstås Patrick Wilson också med den. Mm. Eh... Nu hade vi Vera Farmiga och hon... Hon är ju fantastiskt bra, tycker jag. Ah, ja, De hade så jävla ostiga scener. Det... Vad då? Mot just en scen, ju. <laughs> uh -oh. No pun intended. Nej, men fy fan. <laughs> Utveckla. Nej, men bara så här, så här sjukt tråkiga jävla... Så här typ... Remember what you said on our wedding night? Can we do it one more time? <laughs> After that. Och man bara, men skjuter båda två. Seriöst. Det var så tråkigt. De var så tråkiga scener de två. Det var så jävla ostigt manus. Uh. Om man var negativ du blev. Jag ja. att... Jo, nej men, men seriöst. Alltså, det, det, det Det var verkligen så. Här, det, det var typ det jag störde mig på den här filmen. Det var, resten tycker jag var rätt skönt. Jag tycker den var, som sagt, en av de, en av de bättre hollywood skräckisarna, Men just det där, alltså det är fan. Det går ju inte att ursäkta med att det var så här men det är bara en skräckis. Det, är, det behöver inte vara så jävla tungt manus. Jo, det måste det faktiskt. Har du sett The Others, Emilie? Nej, det har jag inte. Då blir ju det tips. Det blir din matchpoint. <laughs> Varsågod, ta ett år på det ja, det. <laughs> ja, men det är väl lite blandade känslor för den här filmen då. Jag, jag säger att man kan faktiskt skita i den om man är cynisk som jag är att Man, man faller inte för de här lätta spöktricken alltså, om, man, om man vill ha något djupare som The Others eller något annat liknande så, kan man skita i den här filmen faktiskt? Om man hatar Insidious så tycker jag att man kan skita i den här, verkligen. Uh, jag säger att det är årets bästa skräckis. Bästa film tror jag du skulle säga. Det här var det här var en, det var en skräckupplevelse på mig. Uh. <laughs> alltså jag, jag känner att jag kan faktiskt uh, flika in min lista nu. För den har ju lite att göra med uh, The Conjuring. Om Sjö. det är okej, okay, om ni var klara. Ja då. Risk för att Tommy kommer bli besviken på listan. Men i alla fall... Eh, jag har tre rankat. bästa koreanska rätterna. <laughs> oh! <laughs> Nej. Det blir de tre bästa hemsökta husen <laughs> i filmernas värld. Oh! Ja, jag tror mer verkligheten. Då tänker jag på röda huset vid Trollborarskolan. Som de rev sen, ja. Och ja. byggde ett nytt hus på den. Ja. Inte så smart. Nej. Eh, ja, det var plats tre. Mitt sovrum, plats två. Och sen... <laughs> Så <laughs> blir <laughs> inget mer eh, Nej, men, men eh, I filmernas värld Men det kan ju också finnas verklighetsfrankring Vi får se eh, På plats tre, även fast jag inte tycker att Filmen stått emot tidens tand Så, så måste jag nämna eh, Huset i som eh, Det är ju samma struk Det är en familj som... Niklas, Niklas, Niklas. Du, du bryter lite i min, min ljuduppgning. Så jag tror att det kommer att låta hemskt. Du får bara börja om listan. Var det någonstans ska jag börja med. Bara från plats nummer tre. Men du låter fortfarande lite konstigt. Tommy gjorde också det förut. Men jag sa ingenting för nu är jag uppe i diskussionen. Men prata lite sen när ljudet kommer tillbaka. Wow, inte... Jag hör jättebra. Mm. Jag höll jättebra också. Men om det är Emilio som spelar in. Ja, det är det jag menar. Jag tror inte att det är Emilio Finne, då låter det fortfarande. Ja, lite, men det är bättre. Jag tror jag jag okay. kan köra. Jag säger till om det börjar bryta igen. Fy fan. Uh, yes, plats tre. Även fast jag inte riktigt tycker att den kanske håller idag. Så vill jag säga Poltergeist. Uh, där uh, The Conjuring har ju hämtat väldigt mycket uh, inspiration ifrån. Uh, vanliga, med familjen som flyttar in i ett... Uh, Gammalt hus som har blivit nytt <laughs> <laughs> <laughs> um, uh, lite förvånad att man inte har försökt se på en ny inspelning av den här klassiken ändå för det, det känns som att uh, det är på sin plats för det är effekterna som inte riktigt håller idag um, Tommy du är väldigt fan mm. ja poltergeist jag har inte sett den på jättelänge nej men jag har inte vågat se om den sen du tog sågen <laughs> Det är jag, jag, jag... Min minnet, bara minnet säger att den, det är en eh, helt underbar film, men eh, som sagt jag har inte sett den på 15 år eller där så. Då är det kanske något man inte ska se om då Nej, precis på som sätt. jag inte vågar spela on-sign till 2 Nej, Petro Thomas sågade det spelet nu i det... apropå att du sågade Daily Premonition Men det kan vi ta sen <laughs> <laughs> Det var jävligt, jävligt relevant Ja, ja, ja, vi tar det efter podden. Vi tar det efter podden. Eh, det var plats tre. Bra, schysst, hemsökt hus. Eh, plats två. House on Haunted Hill. Nyinspelningen. Är det något ni är bekanta med? Är det ett hus där? inte? det bara ett sjukhus? Eller är det samma grej för det? <sugit> det är samma grej för mig. <givit> <snivit> en byggnad. <sugit> <tals> <tals> <Okay>. <tals> jo, men grejen är så, här, alltså det, den handlar ju om den här excentriska miljonären som hyr ett hus till sin frus födelsedag och eh, så riggar de här labyrintaktiga korridorerna med spökeffekter och fällor för att eh, skrämma gästerna men tyvärr för festdeltagarna så är ju huset en gammal ja, vårdanstalt då, ett asylum eh, där eh, patienterna torterades och experimenterades med så nu är deras spöken tillbaka och minst sagt irriterade på de här eh, festdeltagarna <laughs> Ja, minst sagt Ehm um, Come men for my house. <laughs> <laughs> Excuse me. Uh, nej men den är, den, jag tycker är en kul och fräsch uh, tagning då av en gammal skräckklassiker som jag förvisso inte har sett men uh, bra skådespelare som Famke Jensen och uh, Jeffrey Rush. Uh, har ni sett den här? Ja. Inte jätte Jo, jag gäll, jag men det såg jag också jag såg jag bara sett den en gång. Och då såg jag den på bio precis när den kom ut och då älskar jag den. Sen har jag inte vågat sätta om den. <laughs> Av annan anledning att den var läskig? Alltså nej, är... nej ja, men jag tyckte att den var otäckt. Det gjorde jag faktiskt. Jag hade väldigt kul när jag såg den på bio. Men sen när jag hör andra prata om den så såg de den med knölarna. Jag, jag är ju bara tyst bredvid. Då. <laughs> nu fick jag mig här. Den här listan kanske är så här, tre filmer som vi minns som bra. Men som inte är så jäkla bra egentligen. Det beror på. För nu på plats ett så blir... det är man väl också ner mot slutet? Ja, det gör den totalt. Så nu när du säger det så Kanske inte jättebra idag Tveksamt Gjorde en annan nyinspelning som hette The Haunting Som var riktigt dålig Med Liam Neeson och uh, Owen Wilson <laughs> Ett riktigt haveri Med uh, Jan de Bont Som regisserade men Som inte riktigt var lika bra på skräck Tyvärr Så den kan ni skippa Däremot så måste ju alla se The Shining Som har Overlook-hotellet Som jag ser som världens otäckaste Spökhus Kan man säga så mm. Du det... säger ju att det här inte ens är en skräckfilm Emilio The Shining Ja Ja nej det, det vet jag inte riktigt om jag tycker att det är Men det är jävligt creepy Och som hus så tycker jag Definitivt det platsar, platsar på den här listan Det är också det det bjuder till med stora festligheter där huset på kvällstid. Nu när vi pratar om det. Det är nog det The Conjuring fattar, det är, det är Så fattar sig. Det. Och jag tror inte det är någon annan film som har gjort det. Det här surrealistiska skräcken som The Shining har. Det, det, det, den är ju så otäck. Mm. Lloyd ja. i, i, i baren. Och, äh, heter han väl? Heter han inte Lloyd? Jo, ah, barten. exakt. Så, ah. Helt uh, underbar igen. Och uh, sen har vi även den här... Uh, vad fan heter det för någonting? Picklemon kanske det eller något liknande som jobbar där som såg av någon som till en hund. Exakt. Den scenen kryper hela kroppen på mig. det är så bra för det följs liksom aldrig upp vad det är för någonting utan de bara de är ett rum och så bara där Jag tror nog det kanske som The Conjuring skulle ha lite mer sådana här Hundavsugningen. Ja men verkligen, varför inte? No, istället för att de har en hund som dör på trädgården liksom, heter. Det, det är för jävligt faktiskt. Det kommer ju att bli bara sämre och sämre det, Man ska nog Fan att vi inte har sett några fler sådana filmer eh, Efter The Shining faktiskt Det kanske finns det, då tycker jag också folk kan eh, Rekommendera oss, för det skulle jag vilja se surrealistiska skräckfilmer faktiskt. Det tycker jag väl ändå Shining är lite Vad fan hette den där filmen vi såg förut Vi snackade om i något avsnitt den där, uh, <laughs> men där gamla skräckfilmen med han snubben. De skriver böcker och de hamnar i någon stad. Aha. Uh, Sinister. Nej. Sinister. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det är Mouth of, of Madness. Ja, just det. Just. Sam mm. Den är ju också utspårad och tar ut svängarna. Ja. Precis som The Shining. är den. Precis. Den är jävligt bra. Men ja, den är ju också jättegammal. Jo, det är den är Ja, men kanske håller då som jo, det Jo, men har... det är men vi behöver en liten uppsving, mm. kanske. Jaha, lite mer ny produktion. Alltså. Ja. ja, det känns ju lite som... Eh, som ni är inne på, att eh, The Conjuring tar ju inte ut svängarna på samma sätt. Den kör ju på säkra kort. Gamla beprövade knep. Och nu är den ju extremt välgjord. Och ty kommer därifrån. undan. Men... Eh, ja, alltså... Någonting nytt skulle ju vara kul att se. Vi, vi eftersöker... Piccolo som suger av hundar Någonstans där vill vi ha ja, eh, Där tar vi den. avstamp på så. <laughs> ja, men det, det, det är ju perfekt är. Faktiskt. Mm. Eh, Tvillingar I korridoren kan vi skita i Ja det är lite gjort ja. <laughs> ja. Har, ni något, har ni något Hemsökt hus utöver eller var det? Du missade så? ju Huset som Gud glömde <laughs> Huset som Niklas glömde också <laughs> <laughs> Som även eh, De här två spökjägarna var inblandad i. Ja, är det den som heter Amityville Will Horror? Horror? Just det. Precis, det är dit de åker i slutet. Är det det då en eventuell två kan... Mm. Ja, det kanske är. Men de säger ju att de ska åka till Long Island. Det är ju där Amityville Will Horror utspelar sig i verkligheten. Då börjar bitarna falla på plats. Fast du är fortfarande inte peppad på <laughs> en två. Conchering 2, nej. Oh, nej. Men jag har fan mig huset som gud glömde väl att så Kiss faktiskt. Men det är inte en sån gammal... Ah, som... Ja, det finns ju två stycken. De gjorde ju ja. en remake på den också. Ryan Reynolds. <laughs> <laughs> Skrämmande. <laughs> The Green Lantern i ett tämsakt hus. Och, och sen uh, var inte What Lies Beneath... Uh... Jo, med Harrison Ford och Michael Pfeiffer Precis Den det var... var lite mysig hör för mig Mysskräckis My Det var väl någon <laughs> otäck eh, Spöke som började skriva på speglarna Just det Den var, den var ganska ruggig här för mig uh -huh. Jag kommer ihåg som när jag var liten Och kollade på Rose Red Det jag tyckte jag var jävligt obehagligt Är det Stephen King? Ja, ja. ja. Det som gick som tv-serie Miniserie var det Ja, det var en tre timmars film typ mm. fyra kanske det jag tycker jag var jävligt obehagligt. Det är det enda de springer runt på så här, en trädgård. En stor trädgård. En växthus typ. Ja, Jag har också sett den med Farmin. <laughs> nu, nu, nu. <laughs> <laughs> Ghostship, då? <laughs> ja, just det. Jag hade blivit mer imponerad om du hade tagit spökskepp. Spökskepp. Lite smalare kategori. Ja. Kanske kan blir nästa båda. vecka. Ghostship och Titanic. Usch. Jack kommer tillbaka <laughs> You forgot me, Rosie <laughs> Ja, men Vi avrundar det här Vi vet inte riktigt vad vi ska prata om nästa vecka Kanske pain and gain Eventuellt så. Mm. Men jag tycker att man kan gå in på Dightona faktiskt och uh, rösta på oss eller, Är det för sent eller? Nej, det är inte för sent. Det, det, är, är, inte för för sent. det är bara att klicka in på Daytonas hemsida där vi är nominerade i två kategorier. Bästa podcast och... Bästa kultur och nöje. Bästa kultur och nöje. Eh, det vore svinbussit så vi får lite hybris kanske. Det ja. är <laughs> som att vi inte har det. <laughs> <laughs> mer hybris. Ja, ja. mer. Precis. Och, eh, kom gärna med frågor, punkter, åsikter, ris eller ros. Eh, det kan ni göra på, så lättast på Tnet gmail.com eller så kan ni logga in på vår aktiva Facebook sida. Tommy, Filman, Niklas och Emilio. Skriv vad ni tycker. Gärna rekommendera en film som ni tycker att vi ska recensera. Det gör vi gärna. Mm. Så länge det inte är Now You See Me. Hej då! Hej då! Ja, Tack var för att ni lyssnar.